Поскидав дзвони з дзвіниці, а на дерев'яній церковці, в якій колись молився довбуш, поламав хрести. Випав з Юрко на світ Божа аж тоді, коли анкавидисти зайняли космач, і шепталися люди, що він потаємно служить у стребках. Пилип у це не вірив і сьогодні, а все ж сидячи у своїй колешні, боявся, щоб на світло не прибрів Юрко зі зворів, найби вже там ще з навіки. Але в душі таки ворушився жаль за змарнованим життям брата. Давала себе знати родова кров. Ще в Омську, коли дістав дозвіл на повернення додому, прибився до нього, таки прибився, злів заєрта шідрени, не немов же брак, юркою заблагав, що Пилип не залишав його самого на чужанці. Він не доробився, навіть на проїзд до грошей не мав, тож Пилип, який добре заробляв, у тюкалінь госпі з милосердістом і забрав його з собою. Може, отямиться і людиною стане. Чи минуло багато і люди, напевно, не зрою його гріхи. Тамарні були і Пилипові надії. Юрко вергав міхи з мукою в косматському млині, а гроші, які раніше пропивав, і жив у Пилипа на хлібником. Тонай уже пропаде, нарешті промовив у голос Пилип. Або що то за кара на мою голову з тим пройди світом? Сказав це із-за тих. З густої темряви за вікном проступило за сльозине юркове обличчя, і ще разу здрів Пилип у братових очах розпачливе каяття. Він намагався розпізнати, чи справжнє воно, а може того, злоблення на світ за марно потрачене життя, хто зна. Але чому він так перемінився, з блід, коли з криниці витягли зв'язані колючим дротом кістяки? Світанок застав Пилипа за столом. До лисини... Дотикалася засиджена мухами жарівка, яка перестала бути каменем, глянув на проживілу шибку, прислухався до тиші з вікном, ніщо її не рунтало, і людських кроків не було чутно, і зітхнув Пилип, повторивши з полегшою. Та наві пропаде він пропадом, і в цю саму мить шпигнув серце пекуче жалю: Господи, нато ж таки людина, рідний брат, де він тепер? Ніч розділилася на всіх порівном. То була вона у своїй розмоїстості єдиною, короткою липневою нічою, з літньою духотою, півсонням і безсонням, візіями та притишеними розмовами. Ганна відвела для Мирона і Йосифата стару світлицю, що межувала з кухнею, а генералові і потураєві постелили в прибудованому недавньому покою, з якого вікно виходило на північ, тому тут було прохолодно, мов, у пивниці. Сама ж лягла у кухні, на бамбетлі і все затихло, крім гаджух, що поєднали стрілями стовбурів небо з пласкою тацею белебня, немов натягнутою на килимному верстаті основою, і виводили смиреки на вітрі свою відвічну пісню, суголосно перекликаючись із шумом пістиньки, яка десь там, далеко внизу, сердилась на млиновому колексі. Танічна музика, однаково, була чутна Пилипові Ганні, котрі в ці хвилини не перебували в одному оркестрі, підкуряючись батуті незримого маестру вічному плину часу. «Чи то добре я зробила?» – мозолила свою душу давньою гризотою Ганна, що прогнала тоді вранці Пилипа. І що й було затримати його в себе назавше? Одне лише слово, один погляд, один порух руки – і забув би він повік дорогу до своєї гражди. на халупа стала б для нього панським палацом, або власна господарка гиби у вечу стаю перемінилася, і ніщо не завадило б парасі жити самі на готовому багатстві. Чи якось дають собі раду розлучені, і не одна не кинулась в буркуло під лотоки, а люди поговорили б, та й перестали, треба було один лише крок ступити, таба, забагато назбиралося в ганеному серці гіркоти і ущемленої гордині, і у критичну миті зупинилася вона, немов та дитина, перед високим воринням, яке її перелізти не вміч, щоб подолати чужий світ. А руки йшли, і немов реп'ях кожуха трималася ганне молодість, тож витрачала вона те своє багатство у міру, щоб і врода не зблякла, але щоб тіло не з'ялувіло. Приймала потаємно турубачів та молодих газдів, які заночовували в космичі з мливом, бували в неї паничі, котрі приїжджали в гори на свіжий люфт, а протопили б згадки не сходив, бо скільки не перепробувала в тих, а краще, ніж з першим.